La Biosolitud 2.0, Anta Bunkis Cinema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. Nora Sayou Frances és la La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Biosolitud 2.0, Anta Bunkis les conseqüències que la crisi té i tindrà la salut de les persones que han estat resultant més afectades és una de les qüestions que preocupa més els professionals dels serveis socials públics i de les entitats socials. La jornada Crisi Econòmica i Salut Mental que es va celebrar la setmana passada a Madrid va portar algunes dades pel que fa a aquesta preocupació dels professionals del sector social i mèdic. Les persones desocupades tenen un 34% de possibilitats de tenir problemes psicològics, com ara depressió i ansietat, més del doble que el total de la població, que té un 16% d'incidència en patologies d'aquest tipus. Els psicòlegs procedents de tot el món que van participar a les jornades celebrades a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid van indicar que les persones més vulnerables a les malalties mentals que sovint arriben derivades de la situació de crisi econòmica són els homes de 15 a 29 anys i també de més de 64. El cap de servei de psiquiatria de la Fundació Jiménez Díaz, el Sr. Enrique Vaca va explicar que hi ha diversos components de la conjuntura econòmica que afecten directament la salut, però que l'atur és un dels drames de risc més importants. Els ciutadans també es veuen més afectats per la situació econòmica i laboral si no hi ha bones polítiques socials. L'atur afecta la salut i l'autoestima i té una relació directa amb malalties com la depressió i l'ansietat, va indicar Baca. A més de tenir el doble de possibilitat de tenir una depressió o angoixa, una persona que no té feina pot empitjorar si fa temps que està en aquesta situació. Segons els experts, la família, la religió i, especialment, l'educació, són valors protectors. L'educació pot ser un salvavides per fer front a la crisi, va dir el cap de servei de psiquiatria del Jiménez Díaz. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la això és tot un poble. que us parla i acompanya Susana Avila...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 I comencem parlant del barri de la Sagrera, perquè la reforma de la plaça de l'Assemblea de Catalunya comença precisament aquest mes de novembre. Les obres per reurbanitzar la plaça de l'Assemblea de Catalunya a la Sagrera començaran aquest mes de novembre. Se'n substituirà la pavimentació, se'n millorarà l'enllumenat i s'hi posarà nou mobiliari i vegetació. Es tracta d'un procés participatiu on s'han recollit les propostes de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera per introduir-les en el projecte de reforma de la plaça. En total, les obres afecten voluntaris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 També se substituirà l'enllumenat públic per columnes més baixes amb tecnologia LED que garanteixin la il·luminació per sota de les capçades dels arbres. La vegetació i ja, ja es mantindrà, però es buscarà obrir-hi algunes clarianes amb la retirada d'alguns arbres poc desenvolupats que es traslladaran als llivers municipals. També s'hi farà una nova plantació d'arbres i arbustos s'hi instal·larà nou mobiliari urbà, papereres, una zona de jocs infantils i una de manteniment per a la gent gran. El projecte de remodelació de la plaça té un procediment pressupost de 1,45 milions d'euros i també inclou millores al carrer de Filipines que es reconfigurarà com una via de plataforma única i guanyarà una filera d'arbres. En canvi, al carrer del Coll es preveu retirar alguns arbres perquè hi toqui més el sol. Als dos carrers la il·luminació es resoldrà amb la mateixa il·luminària que la resta de la plaça. El districte de Sant Andreu també hi vol incorporar algun monument o placa a la plaça que recordi l'Assemblea de Catalunya. El projecte per reformar la plaça de l'Assemblea de Catalunya és fruit d'un ampli procés participatiu, en el qual ha participat intensament l'Associació de Veïns i Veïnes de la Segreta. Finalment està previst que la plaça acolli la fira mensual de mini- que actualment està donant a terme a la plaça Massades. Més coses a comentar-vos el Consell Ciutadà d'Octubre del Districte de Sant Andreu. Dins dels tràmits preceptius en què ha d'invertir el districte pel que fa al procediment d'aprovació del pressupost municipal de l'Ajuntament de Barcelona, dilluns 28 d'octubre es va celebrar el Consell Ciutadà. Allà els seus membres, consellers, regidors adscrits, associacions de veïns i veïnes, entitats designades pels consells sectorials i ciutadans i ciutadanes del districte varen poder conèixer i debatre el projecte de pressupost elaborat pel govern per al 2014. El regidor Raimon Blasi va fer la presentació de les línies bàsiques del projecte de ciutat i va detallar-ne les partides pel que fa a l'àmbit del districte. Ciutadans i representants d'entitats varen formular diferents aclariments Contestats pel regidor Blasi i el gerent Salvador Coi. Dimecres a les 7 de la tarda es farà el plenari extraordinari on el Consell del Districte haurà d'informar també en caràcter preceptiu, sobre el projecte de pressupostos, prèviament a la seva elevació al Consell Municipal pel Tràmit Definitiu. I atenció perquè demà farà una sessió informativa sobre les obres d'accessibilitat al passatge Joaquim Rita. Es farà demà dimarts, a dos quarts de vuit del vespre, al Centre Civil de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. I ara ja entrem en plana esportiva. Parlem de la Unió Esportiva Sant Andreu, que va empatar a zero davant de l'Associació Esportiva Prat. El Sant Andreu només ha pogut sumar un punt en un partit igualat que els quadribarrats podrien haver trencat a la mitja hora de joc amb una rematada d'Ander al travesser. A la represa, els visitants també han topat amb la fusta i el marcador no s'ha mogut. Després d'un intercanvi de cops inicial, amb rematades des de fora a l'àrea de Kim Araujo i Chapi pel Sant Andreu i de Rubén i Ignacio pel Prat, els quadribarrats han començat a dominar el joc i han generat arribades a l'àrea de Toni Xeira. Ho ha aprovat eh, Francis amb una rematada amb el cap que ha sortit per sobre del travesser i també Ander està ballant a la creueta una gran assistència d'Ivon. La segona meitat començava amb la millor ocasió del partit pel Prat, un xut d'Ignacio que entre Morales i el Pal han salvat. Els potablabat també han gaudit d'una altra bona ocasió de Ruben però el seu xut creuat l'ha tret Morales amb una bona mà. La resposta andreuenca ha arribat a les botes d'Ander canviava enviava una ...una rematada de fraga en el pal després d'una jugada individual. Els minuts passaven i el gol no arribava. Tornava a disputar uns minuts Ivan Guzmán i després de l'elació... ...hi debutava Adri Ruiz, substituint Francis. Tot això ha estat Toni Ton Alcuber, de falta directa... ...qui ha fet l'única rematada en el tram final del partit... El Prat ha acabat el partit amb un home menys després que l'Arios veiés dues grogues en només un minut i després hi celebrant puntuar en un camp com el Narcissala on fins ara l'equip doncs, només havia cedit un empat. Per tant, Unió Esportiva Sant Andreu 0, Associació Esportiva Prat 0. I continuem parlant d'esports perquè ja és a la venda de manera anticipada les entrades per la Copa del Rei. Exacte, són a la venda les oficines del club, les entrades anticipades per al partit d'anada dels 700 de final de Copa del Rei contra un equip de Champions o d'Europa League. El procés serà exclusiu per a socis i membres del futbol base. Per tal de donar preferència als més fidels al Sant Andreu, el club ha decidit vendre entrades a un preu promocional abans de conèixer el rival de l'eliminatòria. El procés de venda anticipada amb aquest preu només durarà fins abans del sorteig, és a dir, presumiblement, el 7 de novembre. Es tracta d'una promoció a la que només socis, jugadors i pares del futbol base podran accedir, comprant una entrada per carnet. Els preus seran els següents. Entrada de gol, 10 euros. Entrada lateral, 15 euros, entrada de la tribuna descoberta 20 euros i entrada de la tribuna coberta 25 euros. Doncs sigui quin sigui el rival, pot ser Barça, Madrid, Atlético, Real Societat, València, Sevilla o Betis, els que la comprin de manera anticipada ho faran per aquest preu reduït. Un cop s'hagi fet els sorteig, els preus po poden pujar en funció del rival que s'hagi tocat. És a dir, que aquells que comprin en funció del rival, siguin o no socis, poden acabar pagant un preu més elevat. És important no arriscar-se i assegurar-se l'entrada al preu mínim. Dins d'aquesta promoció també s'inclouen els aficionats que es facin socis fins, a, fins abans del sorteig. Una opció que el club dona per intentar augmentar la massa social. El que compta amb definitiva és que tingui el seu carnet de soci, podrà gaudir d'aquesta prioritat i descomptar han comprat l'entrada per un partit històric. Aquest cop donaran les exigències de seguretat i aforament els nens també hauran d'accedir a l'estadi amb la seva entrada. El procés de venda s'està realitzant per dues vies. La primera convencional a les oficines del club de dilluns a divendres i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Aquí el pagament s'haurà de fer en efectiu. La segona, la gran novetat per internet, es farà a través de l'apartat d'entrades del web, és a dir, http.www.usantandreu.cat barra entrades aquesta via s'està acabant d'engestir i s'espera que aquesta mateixa tarda també pugui estar disponible. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa i atenció perquè d'aquí una estona parlarem dels globus vermells. Què és això? Doncs us expliquem tot seguit després d'aquesta petita pausa. Escoltem una mica de música i tornem. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Aquí al districte de Sant Andreu està ple d'edificis amb molta història i un d'aquests edificis amb molta història és la Casa Bloch d'aquí de, de Sant Andreu, que s'organitza cada dissabte al matí visites guiades fetes per arquitectes per tardar a explicar tots les interioritats d'aquest edifici històric. I perquè ens expliqui com es porten a terme aquestes visites guiades, tenim el màxim responsable i organitzador d'aquestes visites, en Joan Vittoria. Bon dia, Joan. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. Explica'ns una miqueta quin interès té la Casa Blot de Sant Andreu perquè organitzeu visites guiades. Doncs la Casa Blot de Sant Andreu, té molt d'interès perquè és un edifici, podríem dir, d'estil racionalista, funcionalista, dels anys 30. Uh, és un bloc d'habitatge social amb més de 200 habitatges i, en aquest sentit, és dels poquíssims exemples que hi ha a Catalunya. Uh -huh. D'on prové? Quina és la història? Quan es van construir aquests, aquest Quina edifici? Quina és història? Mira, sí. la història? Mira, la història va ser un encàrrec de la Generalitat de Catalunya, de la Segona República, a tres arquitectes, en aquell moment molt joves i encara no gaire coneguts. Ara, podríem dels tres, podríem dir que el Josep Lluís Sergi és el més conegut. No? Després, diguem-ne, -se, s'estan fent conegut amb els anys. Uh -huh. um, en aquella època els tres tenien 30 anys, més o menys. Ida, un encàrrec per fer habitatge social per acollir treballadors del barri a Sant Andreu, era un barri amb molta indústria. Uh, I molts d'aquests treballadors que treballaven en aquestes fàbriques vivien o mal vivien en barraques al barri. I per tant un projecte per acollir, per donar-los un habitatge digne a tota aquesta gent. Diguem que és un dels objectius que la república va aconseguir assolir, que encara no tenim que la, la vivenda sigui un bé fonamental, la vivenda digna. Perquè ets, tu ets arquitecte, oi? I arquitecte. Exacte. I llavors, com a arquitecte, quins aspectes de, de la Casa Bloc ensenyeu als visitants? A veure, jo crec que el més interessant en quant a l'habitatge o els habitatges de la Casa Bloc és eh, el que suposa, per aquella època sobretot, i tenint en compte les condicions en què vivien abans de poder viure en aquest edifici, la gent, els treballadors aquests que havien d'anar viure allà, el canvi que s'ho posa. No? La Casa Blanc és un edifici, com he dit, funcionalista, per tant, l'atenció no es posa tant en, en la decoració de, del propi edifici, en, en les espècies més ornamentals, podríem dir, sinó, sobretot, en donar unes condicions dignes, i això vol dir donar uns espais adequats, eh, ser de dimensions adequades, eh, ben ventilats, molt ben il·luminats, eh, funcionals, pràctics, i eh, Bàsicament això, mm -hmm. cosa que en molts casos eh, l'habitatge que es feia en aquella època doncs, potser no complia. No? Potser hi havia en molts dels habitatges, si pensem molts dels habitatges en què vivim avui en dia, fins i tot construïts fa anys, sempre hi ha habitacions mal il·luminades o mal ventilades, que si ho fan ho fan per cel oberts, que, que solen ser foscos, bruts... No? A la Casa Bloc tot això no hi és, no? totes les habitacions donen directament a l'exterior... Eh, amb vistes diguem, bastant obertes cap a jardins cap a un carrer ample tots els pisos tenen una ventilació creuada és a dir que tenen dues façanes i per tant obrint a banda i banda l'habitatge es ventila fàcilment, les estances totes elles tenen les dimensions prou generoses coses que els habitatges eh, per gent més pobra en aquella època no complien i fins i tot els habitatges per gent no tan pobra tampoc, no? però clar de quants metres quadrats estem parlant d'aquests habitatges tan novadosos per, mm -hmm. sobretot per la classe treballadora, que no doncs, podia gaudir, no? Sí, doncs mira, la Casa Bloc eh, hi ha tres tipus d'habitatges, eh, habitatges amb dues habitacions, amb tres i amb quatre habitacions, mm -hmm. val? els de dues habitacions tenen uns 62 metres quadrats, els de tres uns 75 i els de quatre gairebé 90. No arriba, però gairebé 90. Mm -hmm. Que clar, era tot un luxe... Tenint en compte les condicions en què vivien, en, no sé si ahir ens pots dir exactament en quines condicions vivien els treballadors abans d'aquests edificis socials? Bé, bueno, és el que et deia, no? molta gent, s'entendreu, aquella època era un nucli que vivia bàsicament, ja pertanyia a Barcelona, ja eh? s'havia incorporat al de Barcelona TNC al segle XIX, però seguia ser un nucli que vivia molt de l'agricultura... Eh? al voltant del nucli de Sant Andreu eren diversos camps i algunes indústries importants que encara ens sonaran, com la Fabra i Coats, com la Maquinista, com la Pegasso, com la mm -hmm. Colorantes... Bueno, aquestes grandes indústries atreien a molta gent que venia del camp, de l'interior de Catalunya o altres regions de, de la península i que molts d'ells venien sense res a la ciutat amb l'única esperança diguem, de trobar una feina amb una fàbrica i, i poder tenir una feina, no?, un treball. Doncs, com que sense res, vivien com podien. Vivien, el que et deia abans, amb no? barraques. Moltes d'elles, doncs, per exemple, a, a, a prop del Reg Compte, perquè era una font d'aigua, eh, o al costat de Rieres, no? sempre buscant doncs, l'aigua bàsica per la vida. Mm, alguns, no sé, podien dir alguna cosa amb mi, més millor que una barra que que... Que l'objectiu de la Casa Bloc era això, donar-los un habitatge... Com cal no? digna. I, i a més la casa Bloc era havia de ser el primer el primer projecte de' to un pla d'habitatge social que la Generalitat republicana volia desenvolupar per tot Catalunya per per donar habitatges dignes a tots els obrers de Catalunya, cosa que va quedar troncada amb l'arribada de la guerra civil i, i la posterior victòria a feixa. Mm -hmm. Joan, diguem que vosaltres que organitzeu aquestes visites guiades a Casa Bloc eh, formeu part d'un col·lectiu que es diu Globus Vermell, oi? Mm -hmm, que sou és quin en què consisteix aquest col·lectiu Globus Vermell? El Globus Vermell. El Globus Vermell sí. és un, és un, un col·lectiu d'arquitectes. El que pretenem és eh, apropar l'arquitectura a la gent, fer-la entenedora, fer-la fàcil, diguem. L'arquitectura té aquesta mala fama, potser, de ser una cosa complexa, difícil d'entendre, molt tècnica. I que pretenem, bueno, el que fem, bàsicament, són activitats de tota mena, visites guiades, itinàries per la ciutat, talles amb nanos, eh, alguna publicació, alguna exposició, tota mena d'activitats que amb l'objectiu aquest d'apropar, de fer entenedora, de fer fàcil l'arquitectura a, a tothom, no? uh -huh. difondre, diguem, el patrimoni arquitectònic i uh -huh. fer-lo fàcil d'entendre. On ens trobeu? A, em sembla que esteu a la nau Iba 9, oi? Sí, al lloc de lloc on diguem, preparem les activitats, on treballem dia a dia, és a la nau Iba 9, i 9 uh -huh. que està a la Sagrera, però, clar, les activitats que fan al públic les fem, doncs això, per exemple, aquesta que comentàvem, a la Casa Bloc. Fem activitats, moltes d'elles, a centres culturals de la ciutat o a museus, a la Fundació Miró, a la Pedrera, al Dissent Hub, no sé, al Museu Picasso. A diferents departaments, diferents entitats. Quan va néixer aquest col·lectiu Globos vermell? Doncs com a Globus Vermell el 2009, uh -huh. tot i que alguns que hem creat Globus Vermell i ja hem estat treballant en aquesta sèrie, en aquesta sèrie, des, des, des de d'arquitectes des d'alguna associació. Uh -huh. I com se va ocórrer formar aquest col·lectiu format per arquitectes? i intentar fer visites guiades per apropar l'arquitectura, que a priori sembla una ciència complicada, amb unes lleis molt elitistes, doncs intentar apropar una miqueta al gran públic. Com se us doncs, bueno, en el meu cas, podré posaré per la meva experiència, no, no, no sé si puc parlar pels altres, però en el meu cas va venir... Pel, pel Col·legi d'Arquitectes, que a principis dels any 2000 va crear un servei educatiu, es deia així, educatiu d'arquitectura, que muntava precisament això, activitats, eh, en aquell cas era sobretot en instituts i escoles, eh, sobre arquitectura, per, per treballar temes d'arquitectura, per fer entendre arquitectura a, a escolars, no? estudiants. Uh -huh. Jo vaig començar a treballar amb aquest servei educatiu de manera externa, és a dir, sense dir, un contracte pròpiament dintre el Col·legi d'Arquitectes, però col·laborant amb algunes de les activitats que organitzaven. I amb l'arribada de la crisi aquest servei va tancar eh, i va ser llavors quan ens vam plantejar crear Globus Barremeny, és a dir, continuar aquest tipus d'activitats eh, de manera privada, no? bueno, externa, diguem, sense dependre del Col·legi d'Arquitectes. mm -hmm. Perquè si algun dels oients està interessat, doncs, a part d'assistir o formar part d'una de les activitats que vosaltres porteu a terme, on no us pot trobar? A part de l'Anna Uibanov. Doncs bueno, el més fàcil segurament més entrar a web, que si teclegeu el Google Globus Vermell ho trobareu de seguida, si no, eh, us dic directament, el Globus Vermell, tot seguit, .wordpress.org. Mm -hmm. Doncs sóc Jordi Garcia, col·laborador del programa. El que m'agradaria saber és què és el que pot trobar la gent quan s'acosti a la Casa Bloc, no? Perquè el que ens han dit és que la, tot el mobiliari doncs, l'heu renovat, és el mateix mm -hmm. mobiliari que hi havia en la seva època, no? Mm -hmm. Val. Sí, la Casa Bloc, eh, com us deia, era un projecte d'habitatge social i i ara no us no ho tota la història, perquè el franquisme no va ser exactament així, va ser un edifici destinat a, a gent vincular al món militar, per les, les que hi havia allà al costat, a Sant Andreu. Sí. Però, però, bueno, diguem que després, amb l'arribada de, la, de la democràcia, sí que torna, o passa ser, de fet, per primer cop, eh, un bloc d'habitatge social. I ara la gent que hi viu, tots els, a tots els pisos, doncs, és sent això, diguem, recursos bàsics que, que poden accedir a aquest habitatge social, excepte un pis que és el que s'ha museïtzat mm. i que és el que ensenyem. No? Les visites guiades que fem tenen la primera part eh, exterior, es gui... visitem l'edifici per fora i després entrem a dintre. Mm. A dintre, aquest habitatge museïtzat, i ara ara ja et respon la pregunta, mm. eh, el que s'ha fet és retornar-li l'aspecte original, és a dir, deixar-lo tal com estava al llarg de tots els anys aquest, aquest habitatge en concret doncs, com suposo que molts altres havia estat modificat per la gent que havia vivint i el que s'ha fet és això tornar-li a posar els materials originals deixar-lo exactament als anys 30 I, i en concret respecte al mobiliari que tu comentaves mm -hmm. eh, dir, els pisos no tenien mobiliari quan la gent anava a viure-hi doncs, cadascú anava el que tenia i si no en tenia, doncs es comprava el mobiliari que volia. Uh -huh. I el que hem fet és posar-hi dels anys 30, dissenyat als anys 30, dissenyat en alguns casos, algunes peces, pels mateixos arquitectes de la Casa Bloc i altres mobles dissenyats per arquitectes contemporanis d'ells, també en els anys 30, eh? Uh -huh que sabem positivament que els arquitectes de la Casa Bloch eh, els agradaven aquells mobles, no? els que no s'han dissenyats per ells, perquè o bé els havien posat en projectes seus, o bé els havien publicat en, en revistes que ells mateixos editaven en arquitectura, mm. i el que hem, hem... tot això s'ha fet amb la, amb la intenció de, de vestir d'alguna manera una mica l'habitatge, no, no ensenyar-lo tot buit, que per molta gent potser molt difícil d'entendre, de, no? d'imaginar, si no donar-ho això, amb, amb mobles, eh, perquè per, per per és una mica més fàcil d'acabar de... a anys. D'acord, Joan. Dos moltíssimes gràcies, sobretot perquè sabem que estàs enmig d'un acte, has hagut de sortir sí, per sí, poder oferir-nos sí, aquests sí, moments aquesta entrevista de Radio Utilitat Vella i des d'aquí sobretot animar a uh, tots els nostres oients, que ja siguin adults, nens, estudiants, gent gran, de Sant Andreu, de fora es posin en compte amb en Glouz Marmell que organitzen visites guiades, sobretot de grups, gratu visites gratuïtes, oi, Jordi? Eh, Joan? En alguns casos, mira, la CasaBloc no és gratuïta, la CasaBloc eh, cal, cal inscriure's prèviament a través del disseny hub, val? Mm -hmm. Uh, i cal pagar, ara no sabré exactament quan, eh? doncs sap que són potser 3 euros o una cosa així, vull dir que no, no és car uh -huh. és una classe magistral d'un arquitecte d'un edifici a Sant Andreu per 3 euros està molt bé <ríe> doncs sí. Sí. i sí que hi ha algunes activitats i això ja va una mica en funció de cada una d'elles algunes sí que a vegades són gratuïtes d'altres no, depèn d'on les organitzem diguem o no. uh -huh. molt bé, doncs jugant Vitoria Joan Vittòria, doncs moltes gràcies per oferir aquest temps i aquesta una nova mirada a l'arquitectura. Vinga, doncs moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres. Eh? Gràcies. Vinga, que vagi bé. Adéu. No sé, diu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Avui hem tingut l'oportunitat de parlar amb en Joan Vittòria, que és arquitecte i que és un membre fundador de, de Globos Vermell, aquest és... col·lectiu d'arquitectes que es dediquen de manera gairebé altruista a ensenyar i explicar els diferents edificis, diferents entitats d'aquí de Barcelona, Donar una, una mica a Sant Andreu. Exacte, a Casa Bloc, a Casa Bloc aquí de Sant Andreu, perquè uh -huh. perquè sabem, sapiguem que i aprenem que l'arquitectura no és una ciència complicada, sinó que és més fàcil del que pensem. Això. Doncs ara el que farem serà una petita pausa i atenció perquè d'aquí una estona el que farem serà obrir àrea de servei per parlar del nostre idioma, per parlar del català. Fins ara.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem dit, doncs ara és moment d'obrir la nostra àrea de servei i parlem del nostre idioma, parlem del català i avui tenim amb nosaltres doncs, una de les dinamitzadores del Consorci per la Normalització Lingüística de Catalunya com és la Judit Riar i volem parlar de l'any Espribo, oi? Bon dia Jordi, bon dia, bon dia a tothom bon dia. Sí, volem parlar de l'any espriu Abans però d'endinsar-nos en aquest tema M'agradaria eh, Que en la secció amb qui vols parlar Que porten uh -huh. els alumnes d'intermedi 3 bon eh, Escoltéssim la carta dirigida a Josep Maria de Sagar Carta dirigida Al senyor Joan de Sagar Benvolgut senyor us quin és el motiu d'aquest escrit. Doncs ve aquí que els vostres articles em porten a recordar el meu passat familiar i també el meu present. El passat no voldria volestar-vos amb el que us vaig a dir. Estic segur que quan els meus pares es referien a vos, com en Sagarreta, ho feien de forma carinyosa i per distingir-vos del vostre senyor pare. Pot ser que vos fóssiu una mica mogut, trencador. El present, en qualsevol cas, us agraeixo les bones estones passades llegint els vostres escrits. Ben atentament, Josep. Doncs sí, eh, jo l'he confós. <ríe> Joan de Sagarra, no el Josep Maria de Sagarra. Doncs sí, una carta d'agraïment. I ara sí que ja podem anar a parlar de, de l'any espriu, uh -huh. d'acord? Eh, l'any passat va ser un altre any literari important va ser l'any literari sa, Sales, Caldès i Tisner uh -huh. i jo volia preguntar als convidats que tenim avui l'Alfons i la Txelo bon dia, bon dia. Bon dia. Bon dia. si sí, van participar en alguna de les activitats que es van fer l'any passat per conèixer aquests autors Sí, jo, jo vaig participar en, en, en l'homenatge a, a Paracalders. Les classes de català, jo crec que era, estava fent l'elemental el, el 2 i hem, hem fet, vam fer un, un treball eh, sobre els, comptes, els petits comptes, els micro comptes de Paracalders i se va exposar al, al centre de, de la, del Càrrec de Mallorca. Mm -hmm. Al fons, vas participar en algun...? No, no, no. Vas, no vas tenir no. oportunitat. D'acord. Avui sí que doncs, parlem de, de l'any espriu, i que també ha servit per descobrir aquest autor, segons qui, que no el coneixia, i a d'altres, d'acostar-se una mica a la seva obra. Hm? Jo us volia preguntar, Alfonso, què et sembla la iniciativa de, dels anys literaris? Què, què en penses? Home, jo ho trobo que és molt bo. És un reconeixement als grans pares de la llengua, no? Crec que és una cosa que és necessària i, i que va molt bé. És un recordatori genial. Dinamitz, serveix per dinamitzar aquests autors i les lectures sí? que te'ls permet conèixer Txelo, tu abans sí. tenies una llibreria a Madrid sí. i si parlem d'Espriu els lectors o els clients de la teva llibreria coneixien a Salvador Espriu? Mm, en, en, en, general no. en general no perquè jo crec que, que Espriu és un autor eh, que és conegut relativament en Catalunya, però, però no ha tingut molta difusió fora de Catalunya. Doncs els clients normals no, no el coneixien. Però clar, jo tenia tres clients que eren catalans i doncs sí, aquells sí si sí, ho coneixien, la seva poesia. A més a més, aquestes persones, aquestes persones eh, eren eh, vinculades al món de l'educació. Professors d'universitat i tal. Clar, ells sí, ells sí. D'acord. Però en general, desgraci... malament no. no. I dels llibres, eh, la gent o aquells pocs que ho llegien te ho demanaven en català o et demanaven la traducció... No, en, en català, en català, sí, sí, sí, sí en català. Jo, una, una de les coses també eh, que, que van fer que jo estudi català és poder llegir a, a, a escriptors com, com es priu en la seva llengua, clar, perquè, mm. perquè no es perda l'essència no, de l'autor. De Duvent de Madrid. Sí. Ah. Sí, sí. I a Madrid no hi ha possibilitats d'aprendre català? No? Eh, eh, quan, quan ja sabia que, que arribaria aquí a Barcelona uh -huh. va posar-me en contacte amb el centre de Blancarna uh -huh. i allà sí que hi havia curs però com que ja venia cap a cá uh -huh. doncs, eh, Clar, els jo. Eh, van ser els que me van dir que existia el eh, Consorci de Normalització Lingüística per Arendsa. Mm -hmm, sí. Quan va ser això que em vas haver de traslladar de Madrid a Barcelona? <ríe> a ah, fa una nija? Ah molt poquet. Sí, moltquet. molt poquet. Molt poquet. No, sí. no fa tant. <ríe> sí sí. sí. I la Txelo sí que ens ha, abans fora d'antena m'ha explicat que Espriu no era un, un escriptor que, que fos conegut, però sí que escriptors més moderns mm. sí que tenien més sortida. Sí, sí, sí. Eh, jo crec que, que la literatura catalana actual té molt reconeixement eh, fora de Catalunya també, Eh, autors com Montserrat Roig, eh, Carmen Rialt, eh, no sé, eh, Sergi Pàmies, eh, Eduardo Mendoza, mm. eh, gent, eh, Juan Mercé, mm. eh, són escriptors que, que són coneguts per tothom que llegeix, mm. clar, sí, sí. jo crec que sí. He millorat difusió dels escriptors i dels autors sí. catalans, l'he millorat una mica amb el pas del sí. temps. Sí, clar, eh, el que passa és que es coneixen eh, la traducció. Clar, clar. Però... clar. No, no, però es coneixen, és sí. com a mínim sí. important. Mm -hmm. eh, fons tu ets un aficionat al teatre. Sí. Aficionat de gust, però a més a més portes un, portes un grup. Sí, vaja, jo estic amb una entitat d'aquí al districte que és l'agrupació Congrés al uh -huh. barri del Congrés uh -huh. i a part de formar part del quadre de l'entitat porto eh, dos grups un que és de, dels, dels que fan l'ESO i després el grup jove que és un cop han acabat la ESO fins que s'incorporen al grup adult, al mm -hmm. diguem, pos doncs per que aquests dos grups. I i bueno, són, són són gent molt maca, eh. Mm -hmm. On, donat bé aquesta afició pel teatre. <coughs> Bona pregunta. <laughs> Bona pregunta. <laughs> Fa molt de temps. No? Eh, sí, ja, Jo fa que estic en el grup aquest a aquesta entitat uns 30 anys. que passa de que eh, se'ns va posar una miqueta en la colla nostra al barí del teatre, ja quan estàvem a l'escoltisme que mm. érem d'un agrupament escolta'à al congrés. Uh -huh. i el pare d'un dels nois era un, bon, un gran actor un senyor que es deia Josep Clarà Premi Sant Andreu no me'n recordo quin any però... uh -huh. i aquest senyor ja quan estàvem allà l'escultisme, ens va posar al verí de manera de que algunes vegades que vam necessitar eh, fons monetaris per anar d'acampaments perquè ens van robar el material i tot això ens va preparar unes petites representacions eh, dintre de l'escultisme vull dir que no estàvem encara i quan vam acabar de fer de, de monitors i tot això doncs vam passar una mica cap a, a l'altra entitat o sigui, hem continuat una mica d'associacionisme de, de l'escultisme vam passar a a una entitat cultural del barri, com és l'Agrupació Congrés, i en allà hem desenvolupat doncs, bueno, les nostres aficions. Uh -huh. I heu organitzat o heu portat a escena alguna obra d'espriu? Sí, vam portar a escena un espectacle que vam fer eh, conjuntament amb l'Esbar d'Ensaire de l'entitat, que és l'Esbar de Joventut Nostra, i vam fer un espectacle d'un poemari que es diu Setmana Santa i anàvem fent recitats i, i a l'esbarc anava ballant una sèrie de danses eh, diguem-ne una com sim, molt simbòliques a lo que seria la, la passió de, de Jesucrist que és una mm. mica que, de que va la Setmana Santa d'acord I, i tu has assistit com a, com a espectador a algun espectacle d'espriu o alguna estrena Aviam, estrena professional no el que passa que a nivell de teatre amateur que és un moviment que encara que no ho sembli és molt important hi ha una sèrie de trobades i tal sempre hi ha alguna companyia que s'atreveix a fer clàssics. L'última representació que vaig veure va ser Antígona, ah. que va estar feta, la van fer a Pineda de Mar, ara no me'n recordo el grup que era, em sembla que era del, del Penedès, i estava feta davant de l'església de Pineda que hi ha com una mena de jardinet i tal, i vam posar doncs, quatre llums, quatre coses i tal. I va quedar autènticament fantàstic. Una cosa digna, molt digna. Uh -huh. Per tant, aquí reivindiquem el teatre d'espriu, no només la poesia, la narrativa, perquè sí que és difícil, és un autor difícil, però es poden... es pot fer. Es pot fer però no és molt assequible d'acord és una mica dur el, el llenguatge d'Espriu és un llenguatge entre línies i és un llenguatge que, de, de molta metàfora i molt, molta paraula col·locada allà que, que té uns símbols un, un significat diferent Vull dir, quan parla de la pell de brau quan parla de safarat en parlar d'aquestes coses que, que se'ns fa una miqueta que hem de buscar i no estar al diccionari no són expressions que estiguin al diccionari són expressions que has d'agafar i meditar-les molt uh -huh. Molt simbolisme abans en parlàvem, Txelo sí. que era un autor molt simbòlic mm? Jo crec que a més a més, eh, precisament el, el seu simbolisme és el que el que és més, més gustós de, de llegir. Però, clar, és cert el que va dir l'Alfons que no és senzill de llegir, no, és un autor senzill. Mm. És veritat. Aquesta, aquesta setmana del llibre en català hi va haver una activitat, al fons relacionada... És a dir, es va dedicar, es va dedicar tota la setmana a Espriu, però i la Federació de, de Grups Amateurs de Teatre hi van ser molt presents. Sí, vam estar, la Federació de, de Grups Amateurs de Teatre va preparar una sèrie de, de, de representacions, petites representacions, que hi havia tres escenaris a, allà a la plaça de la catedral i, de fet, la coordinadora de Barcelona als que estem a la, a la taula la federació, doncs, també vam preparar un petit, una, un petit homenatge. i vam, Com érem 12 vam trobar la, la cançó de la Roda dels Temps, que són 12 poemes curts. i Aleshores doncs, també hi vam participar -hi, i en aquest cas jo també vaig participar recitant un. Moltes vegades eh, ha arribat també la poesia d'Espriu a través de Raimon també ha fet una feina divulgadora important mm -hmm. molt bé i ja per acabar eh, no sé si algú vol afegir alguna cosa mm, recomanar-vos l'exposició que es fa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona dedicada a Espriu que és Hem mirat aquesta terra mm -hmm. no sé si n'havíeu sentit a parlar o tenieu. sí però no, no he vist, encara no no, aniré, sí, sí. De, de Raimon, jo recordo el, el, les events de... sí. aquest era molt maca <ríe> sí, sí. Ah, jo, jo, jo voldria recomanar ja que parlem d'espriu i, i de música un, un espectacle que es va fer, que està editat amb, amb CDs i DVDs és un pack que es diu, he mirat aquesta terra que està fet per la locomotora negra i la coral Sant Jordi Uh -huh. que és espectacular és algo meravellós a part també hi ha un DVD del making of de com uh -huh. es va fer i tal que és també molt agradable que uh -huh. aquestes coses no les veiem potser les veiem amb DVDs que comprem de pel·lícules estrangeres uh -huh. i tal però aquest és com molt d'aquí, molt de casa uh -huh. i és molt maco i això no podem trobar? Això podeu trobar a la l'AFNAC o en botigues de jazz el motore negre és, un, és sí. -ne, un referent del jazz i, i n'hi ha en quasi totes les botigues mm. Mm -hmm. Una altra recomanació <ríe> Doncs sí, <ríe> <ríe> <ríe> sí Vols que alguna cosa més? No, això de la, la web el web de l'any Espriu uh -huh. i també eh, nosaltres a les aules també treballarem i, i parlarem d'Espriu, de, els nostres alumnes el treballaran una mica perquè sí tot i la càrrega simbòlica o la necessitat de, de conèixer d'estar familiaritzat amb tota la seva simbologia sí que crec que s'ha d'anar hem, hem d'anar fent passos per acostar-nos-hi uh -huh. que no quedi o que només quedi, que no es conegui només un poemari sinó que una mica uh -huh. tota l'obra tota i la seva vida també i per això l'exposició He mirat aquesta terra que es centre eh, doncs això en la, via, en la vida del, del poeta d'Arenge Molt bé. Doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i ja entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda per recomanar-vos algunes activitats, alguns actes que hi han preparats als nostres barris per poder doncs, realitzar aquests dies. Fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Vaig anar veure sols la volies sentir I allà ell es trobava mai no l'havia escoltava, forgant el meu els meus dolores dins Cantar la vidaò Solument sa cançó em mata aquella cançó em mata, compta vida. Si suaument em mata aquella cançó. Febril, vergonya, sa cara em pegaï de tothom com si m'hagués robat ses cartes que vaig enviar. Pregava que s'acabessin però segui seguia i seguia Furgant el meu, els meus dolors dits Cantant la vida morts Suaument la cançó em mata Aquella cançó em mata Contant la vida paraules Suaument em mata Aquella cançó cantava amb coneixement penúries de molt de temps i em travessant la vista com si jo no existís simplement ella cantava cantava fort i clar en el meu dolor amb els dits cantant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 Molt bé, doncs, tal com us dèiem, entrem ara ja en la nostra recta final del programa i per comentar-vos, doncs, algunes de les activitats, alguns dels actes que hi ha previstos per als propers dies. Comencem parlant d'un plenari, el plenari extraordinari sobre els pressupostos municipals. Casarà aquest dimecres a les 7 de la tarda i hi haurà la reunió del Consell Plenari Extraordinari del Districte de Sant Andreu. La convocatòria comptarà amb un punt únic del dia, que és informar favorablement, si s'escau, els pressupostos municipals del 2014 de l'Ajuntament de Barcelona. I d'una entitat, la llotja de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja de Sant Andreu al carrer Paramanyaner número 40 us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre amb codernació i gravat i tècniques d'entampació. Doncs hem de dir que la llotja de Sant Andreu es troba al carrer Ipar a número 40, que teniu un telèfon si els voleu posar-vos en contacte amb ells, que és el 9 3 4 0 67 89, el seu fax és 9 3 3 i per mail doncs, seria ea-mig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 Doncs ara de la Trinitat Vells anem cap a la Sagrera, perquè la Fundació Sagrera ofereix l'Espai 30. La Fundació Sagrera ofereix a espai 30, un nou projecte de la Fundació de dotar el barri de la Sagrera d'un espai amb clara vocació social, on a banda de les activitats de les entitats del barri i pugui dur a terme un projecte de cari multidisciplinari.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 Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, demà tindrem més activitats i demà podrem explicar-vos més coses, però ara doncs a donar les gràcies a la Judit Riar per haver vingut avui ja al nostre programa, també al Francisco Miguel que l'hem tingut com a tècnic, i a la Susana Avila que la tinc aquí al meu costat, i sense sense ella doncs aquest programa no es podria fer, evidentment. <risos> doncs nosaltres marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.